פרק ע"ד משכיל <מזכיל> לאסף למה, אלוהים, זנחת לנצח, יעשן אפיך בצאן מראיתך. זכור עדתך, קנית קדם. גאלת שבט נחלתך, הר ציון זה שכנת בו. הרימה פעמך למשואות נצח, כל הרע אויב בקודש. שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות. היוודע כמביא למעלה, בסבוך עץ קרדומות. ועתה פיתוחי היחד, בחשיל וחילפות יהלמון. שילכו באש מקדשיך, לארץ חיללו משכן שמך. המרו ולבם נמנם יחד, שרפו כל מועדי אל בארץ. אותותינו לא ראינו.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 תתננו מאכל לעם לציים. אתה וקעת מעין ונחל, אתה הובשת נהרות איתן. לך יום, אף לך לילה. אתה הכינות מאור ושמש. אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם. זכור זאת, אויב חירף אדוני, ועם נבל ניאצו שמך. אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית ענייך, אל תשכח לנצח. הבית לברית, כי מלאו מחשקי ארץ נאות חמס. אל ישוב דח נכלם, עני ואביון יהללו שמיך. קומה אלוהים, ריבה ריבך. זכור חרפתך, מיני נבל, כל היום. אל תשכח כל צורריך, שעון קמך. עולה תמיד.